Discurs parlamentar Cucurii, cu dați țărâna de doi bani, că acolo au muțit grădinița cu urzici, muzicuța cu bunici, mătușile cu pisici și uncheșii cei voinici Ce-au plecat în pribegie, într-o de hârtie, să nu uite urnele, că s-au dus ca visele!